Мужня чоловіча врода, мати в нього красуня, широка начитаність, меткий розум. Йому подобається бути старшим серед моїх синів, тримається статечно з почуттям обраності. Догадуюсь, що він почне мене умовляти, аби я покаявся і написав заяву про помилування. За хвилину чую. «Тату, у мене є для тебе добра новина. Тебе за тиждень випустять на волю». Хм, «Цікаво, а що для цього треба зробити?» «Дреміться! Сьогодні ще й написати заяву про помилування!» «Зректися власних переконань і засудити їх у пресі», – додав я з гіркотою голосі. «Можливо, але який у тебе вибір? Ти ж зі своїм пораненням загинеш? У концтаборах, напиши заяву! Тебе ніхто не засудить за це! Інвалід війни. Хіба цього мало? Виходь звідси, тату! Виходь на волю! Ми хочемо тебе бачити живим і вільним!» Я перевів очі на Олега. Йому тоді було 26 років. Вони не схожі з Юрієм. Олега інша мати. Він справляє враження пистуна, вишукано одягнений, у доброму закордонному плащі, працює на атомному реакторі в Інституті ядерної фізики, обладнає його електронною автоматикою. «А що ти?» – скажеш сину. В Олегових очах зблизькують сльози, але він висушує їх з волі. «А що скаже на це Сахаров?» Він уже кілька разів виступав на твій захист. Краще, тату, перетерпіти. Ти сильний, здужуєш. Я пошкодував, що втягнув Олега в цю розмову. Звичайно, вона записувалася на магнітофонну стрічку. Мені було ясно, що цієї хвилини увірвалася Олегова наукова кар'єра. Чи сам він це знає? Безумовно, знає. Він уже не дитина, але його відповідь була продиктована сумлінням. Нічого іншого порадити не міг. У Валерія нічого не запитав, поклавши йому руку на плече, помітив, як у нього зволожніли очі Хвилин сорок тривала наша зустріч Сумнівів не було, якби Юрій не пообіцяв, що умовлятиме мене покаятися, вона взагалі не відбулася б На жаль, підтвердження цієї гіркої думки не забарилося від Юрія почали надходити листи, в яких він і далі вмовляв мене, аби я написав покаянну заяву. І тривало це близько двох років. Мені було ясно, під чою диктовку пишуться ці листи. І то було моєю найбільшою карою. Відразу ж після того, як я завершив читання обвинувального висновку, мене повели через тюремний двір до приміщення, де в'язні розмовляють із відвідувачами. Розмовляють через скло по телефону. Та все ж це було побачення, про яке я мріяв. Побачення з Раїсою. Скільки ж я збирався сказати їй, моїй найріднішій. Проте я знав, що нашу розмову не лише слухають, а й записують. Це гірке знання відразу ж скувало нас обох. Ми вимушені були ретельно вишукувати слова. Мимоволі пробіг холодок. Після кількох фраз, котрі не подарували нам полегшення, я побачив сльози в Раїсиних очах. «Мені боляче». «Розумію. Розумієш? Ніхто з наших не бажає зі мною розмовляти». «Дружина Григоренка Зінаїда Михайлівна, вона сказала, що ти вже помер». «Так вона казала про Якіра. Так вона каже тоді, коли людина не витримала, розкололась». «Що?» – вирвалося з моїх грудей. «І ти повірила?» Обличчя Раїси, потьмарене внутрішнім болем, почало потроху прояснюватись. «То це неправда?» – полегшено посміхнулася вона. «Звичайно, неправда». «Я теж так казала, але ходить чітко, що ти нібито співпрацюєш з органами, наводять деталі, такі деталі, що у їх не повинні знати». Вона бідна, каралася за мою необачність, а мені вже все було ясно. КДБ використав окремі деталі з моїх свідчень, деталі, які нікому не могли нашкодити, аби мене оббріхати. Мовляв, Руденко здався, він з нами співпрацює. Отож, позиція, яку я обрав на свідці, спрацювала проти мене. Звичайно, вона нікому не могла зашкодити, окрім мене самого. Але це також немало. Мені було гидко думати про Нечепоренка, але свідство завершено. Я ніколи більше його не побачу. «А так би хотілося кинути йому докір». Ось, бачив, Івана Івановичу, що вийшло з моєї довіри до ваших слів, службове окремо, а людське окремо. Такі варто про це говорити з тим, у кого взагалі не лишилося нічого людського, просто слід зробити висновок для себе самого. Я сказав Раїсі, не вірю жодним пліткам, незабаром суд, він все поставить на свої місця, я не вчинив нічого проти власної честі і совісті. Я бачив, як спадає гніт з раїсеної душі, очі засвітилися, з'явилося відпруження в усій постаті, на губах забриніла посмішка. Я так і знала, що то неправда.